Epilógus. Kedves barátom, köszönöm leveled. Dicsérjük az urat. Tudom, boldog vagy, és te is hálát adsz, amiért az öreg ismét megkimélte dr. Helen Hudson életét. Hiába kifürkészhetetlenek a nagy se útjai. Most éppen csomagot várok a dokitól, elküldi nekem a bugyogóját személyre szóló dedikálással. Te tudhatod, milyen felbecsülhetetlen ez. A tied lehet. De ne feledd, a tanítvány legyen erős, hogy sikert aradhasson ott, ahol más elbukott. Péter nem startolt rosszul, de a cél legyenesben nem bírta szusszal. Letért az igaz útról, és az úr lesújtott rá. Úgyhogy ne cifrázd, és akkor tiéd a dicsőség, és enyém a bosszú, ahogy az írásban áll. Még csak az elején tartasz, de az első kertőt jól megcsináltad. Most, hogy Pétert kicsinálták, kaptak egy kis szorgalmi feladatot a kopók. Csak így tovább. Jó vadászatot, testvér! Daryl Lee Kalem.